det är August. Du ska svara, det är Gustav som vi gjorde när vi var små. Ja, ska vi ha? Ja. <laughs> jag vet, jag har inget att prata om dag. <laughs> Helvete. <hälvete>. Alltså, jag är så jävla trött. Alltså, kom du hem sent igår eller? Ja, no. halv elva så det var lugnt. Okej, okay. ja, det var ju, i din tid så var det. För mm. du har ju börjat i nytt liv nu när du ska gå och lägga dig innan klockan tolv. Mm, jag vet, det har gått bra. Eller, ä, alltså in, inte innan klockan 12, men jag ska sova liksom, Jag ska sova lite mer än tre timmar. Okej. Okay. Eh, det går bra, det har gått bra fy, tre av fyra dagar. Ah, ja, ja. Det är ju en bra start Ja, så igår gick det bra Och uh, ja, nej men det är en bra start faktiskt det är, um... Och då kan vi väl passa på nu att få det avklarat med en gång Men bara, hur går det med träningen? Ja men jag kunde ju inte Du hade... <laughs> bad mig fråga men nu är du bara elak, du vet ju att jag, jag hann ju inte hämta mina skor i Göteborg Nej, igår. Nej just det, ja. det berättade jag. Det fanns inte tid okay. för det. vi tar, vi, tar, vi skiter i det den här veckan. Nästa vecka, då kör vi. Och så Matilda som bara, det är bara tjockisar som har den ursäkten. Det stämmer ju också. Jag är ju en av dem. Att man inte har skor eller Nej då? men som såhär, så ja ah, men jag ska bara eh, jag ska bara skaffa ett par träningsskor liksom och så drar man ut på det jättelänge och inte skaffar det. Ja det är sant. Mm. Men eh, nu är det så. Jag räknar mm. lite kalorier nu i alla fall så får vi börja så. Ja det är ju, alltså här skriver de ju överallt det är tydligen i den lag i New York att de måste skriva efter varenda grej på menyerna. Det är <gasps> Inte är det på restauranger, tror jag inte. Men alltså så här, typ Starbucks och Dunkin' Do, Donuts och McDonalds och sådana ställen. Ja, men det är skriver därför jag. jag tänkte på det när vi var där. För det stod ju ändå på äh, typ stället vi var åt uh, Hummerkorv. Där stod det på, på, på menyn. Och jag bara, men va, varför, varför, varför skriver de det? Jag menar... Jag vet, att man tänker, konstigt, det är ju ingen som räknar, eller det är väl inte, majoriteten räknar väl inte kalorier direkt? Uh, nej, absolut inte. Och Matilda blir ju vansinnig när hon såg det för att hon blev så irriterad för att hon vill inte veta hur mycket kalorier. Vem då? Det är, så, Matilda. Aha. När de var och på mig, men jag um, det Ja, det är ju lite jag oroväckande det, när man läser delt. liksom att en sås innehåller 600 kalorier om man har ätit två deciliter av den. Det är väl lite jobbigt? Ja, tack. Då är det, det man får lyssna på <laughs> ja. på dagen. Nej, men det är ganska. Alltså, jag önskar ju att kroppen kunde ha någon form av mätare som var inbyggd. Eller att man kunde ha en app som var kopplad mm. till kroppen så att man kunde se hur mycket man. Ja, men hur mycket man har ätit. Liksom att den typ piper till. Ja, ah, nu har du ätit lite för mycket här, så stopp och ät inget mer under dagen. Och så blinkade det rött och bara Nej. Ja, och okay. det vore nog. också kul om alla såg den här blinkande lampan, för då skulle man ju skämmas också. Mm. Så när man satt där på en restaurang och frågade, vill titta på efterrättsmenyn? Pip, pip, pip! Nej, det skulle inte du göra, <laughs> Men du, jag tänkte på det här vi pratade om för några veckor sedan. Eh, med, när vi hade den här diskussionen om vad som finns kvar att göra i framtiden. Ja. Det är ju typiskt en sån som säkert kommer finnas. Liksom, att man ja. verkligen kan se sin, sitt, nummer vet allt så här, BMI och vad man har ätit och vad man behöver äta och allt sånt där. Mm, jo, men det, det är faktiskt sant. Det har, ju kommit, det har ju kommit någon smart grej som är... <går> Nej, det är inte så smart. Det är väl en, en, någonting som är istället för gastric bypass när man förminskar magsäcken på alltså kraftigt överviktiga människor. Nu har det kommit ja. en knapp som, du, som sitter på magen. Mm -hmm. Som du trycker på. Ja, ja. Jag vet inte om Och. man spyr eller om man bajsar när man har tryckt på dem, men jag tror att man Men är det, att det är inte att, att det bajsar? töms i magen? Är det inte jo. att man har en liten... En liten kran där. Som det... Jo, precis. Och då trycker du på den. Men också. Vem fan som var det som berättade om det? Det var nog i. Ja, det var någon. Det var kanske var i någon annan podd. Men jag hörde det i alla fall. Och det, det låter ju helt sjukt egentligen. Jag vet. Det är ju så onaturligt. Det finns inte. Ja, men alltså, jag tror att det här är för folk som har. Jag vet inte om det är för folk som har kraftiga problem med äh, magen. Eller, eller som bara är jätteviktiga. Jag vet inte. Det inte men det känns försöka. ju det är nog inte så bra om maten kommer ut hel eh, Nej. Alltså den kommer då ut innan den har hunnit liksom, processeras. Jag vet inte. Eller så är det som för folk som det har det som är det kanske. Ja. Jag vet inte. Men, men alltså inte man blir man lite det. Fattar du att kunna äta hur mycket man vill utan att det påverkar. Alltså utan att bli chock. Alltså det är ju drömmen. Jo ja, men det är ju bara en form av typ bulimi. Jag vet men då, låt oss säga att man hade det naturligt då För det finns ju ett fåtal människor Som har ja. det naturligt att kunna äta hur mycket som helst Utan att lägga på sig någonting Alltså en extrem mm. ämnesansättning. Alltså det skulle vara min högsta, högsta dröm Ja Nej men ba okej. Vad menar du? Nej, men jag gråter, gråter hela -12 tiden till 12 timmar. Ja. Alltså, <skratt> nej, men jag gråter hela tiden. Jag Vad var då, på... ute alltså för, av vissa anledningar äh, alltså bo, när du bo, ser bo, något alltså, eller. allt. Ja. Okay. kan det även vara så här, bara helt utan någon när du sitter på bussen typ och inte verkligen och det bara kommer. Typ att man inte tänker på någonting utan att ja, det kommer. Precis. nej nej inte finns det såna människor. Nej okej. Okay. det vet jag inte nej. men du sa jag Anna bok så jag tänkte <skratt> Ja, hon, okay, hon kan ju i och för sig vara sån Nej, det är ofta anledning Men det behöver ju inte vara någon bra anledning alltså, Begravning är ju en anledning För jag var på begravning igår Och det är ju absolut en anledning Men liksom när man går in i kyrkan Och jag typ börjar hyperventilera det första jag gör Och bara Uff, Nu är det lite jobbigt här redan Och när man sätter sig ner Alla sitter helt sansade Ingen säger någonting Och ingen gråter Då börjar jag ju lipa det första jag gör Ja, men det, då är det ju verkligen Det är ju inte konstigt att du Nej. menar Du det, menar att förutom på begravning Så gråter du också ovanligt alltså, mycket det var ju, ja, ja, alltså jag kan det ju Det är ju helt förståeligt ja, men jag, Jo, det är förståeligt, men det var mer så här, De flesta gråter ju När begravningen drar igång Inte Jaha. i liksom Bilen innan på ja, varje kanske kan men även situationer jag kan titta på så här, tristan och charlie och typ se ah ja, tristan lär sig göra kullebyttor och jag bara... Oh, de är så, ja, det är de så är stora så snart de växer ja så, ja ja, ja. När jag vad var det jag grät här häromdagen? mikro och något jag kollat på Harry Potter. Alltså, vilken vilken här flera. Och det var, det var väldigt konstigt för att det var inte ens, alltså jag kollade typ på femman eller något, vilket är mitt i mm. och som inte är särskilt så. Men alltså på mest, alltså flera gånger under filmen där det inte ens var någonting som var särskilt, det var ingen som dog eller något sånt där, då bara helt plötsligt började gråta, jättekonstigt. Ja, det är konstigt, men det är ju, det är ju nog bra när att nära sina känslor, tänker jag. Ja, det är lite det jag kan liksom, det är, jag skiftar snabbt där, det är snabba, snabba biten. Men vi har alla Harry Potter-filmer här Så jag tänker att vi kan se dem någon gång. För att jag ja. har bara sett typ två Ja Jag ser, ser dem Det tycker folk tydligen är väldigt sjukt att jag bara har sett två Harry Potter-filmer För att alla ja, men det är faktiskt fler än vad man Jag tänker ju direkt om jag träffar någon Och de säger att de aldrig har sett Harry Potter Då är det ju direkt, vad är det för fel på dig Vad kan umgåsvänga. jag få ut av att prata med dig tänker du då Ja, nej men ungefär um, Vi är så olika det kan bli här Gå, ja. lämna <laughs> Men det är inte jätte ovanligt ändå. Är det inte det? Och, och det är inte konstigt heller för den delen. För att det är ju verkligen inte en genre som alla gillar. Nej. Men Nej. samtidigt så här: Enligt mig då är det ju nästan lite att okej okay, att det är åtta filmer också. Det är inte så här att man bara sätter ner och tittar nu. Men om vi säger så här: ja, redan nu, men till, alltså om, om 20 år, om 30 år, då kommer ju de vara liksom klassiker. Eller så här, de kommer ju för alltid vara. Ja, alltså något utöver Men det är de altarna. väl redan skulle jag säga jo, jo, men jag de menar, ja, jo, är Det är få filmer som det, så du såklart. kan titta på Efter så lång tid Alltså att man tittar på den första Harry Potter Och att den fortfarande är, är Aktuell på något sätt ja um, Så just där, då är det samma Men även om du inte känner att du Är så stor fan av den typen av film så du kan väl se den när jag är snälla. <laughs> Nej, men jag kan inte säga att jag inte. Alltså, jag är ju inte. Generellt är jag ju inte ett fan av film. Jag gillar ju inte att sitta still och titta på film och ha så länge. <laughs> men. Men. Ja, alltså Det är ju väldigt bra filmer. Nu går vi att tänka när vi. Jag tittar på Frozen med en kompis. Eller ja. med barnen och en kompis. Och, bra att du la till det där. Ja. ja <laughs> Nej, nu det är viktigt den. i och med att det är en barnfilm Att ja, jag exakt. inte tittade på den utan barn mm. Och då så Frågade hon då efteråt vad, du vad jag tyckte Och då sa jag att Ja men den var ju lite orealistisk och sen så tittade vi på Askungen och då, no. Så du tycker det är realistiskt När ett gäng jävla rottor Syr en klänning <laughs> Ja Ja det, det är, det. Det är det. Ja. Ja. Uh, ja. Nej Nej, men tänkte jag då um, att vi satt och kollade alla åtta Harry Potter-filmer i ett streck. Alltså utan att sova, utan att pausa mer än 20 minuter mellan. Hur många, hur mycket? Alltså de är ju tre timmar styck typ. Ja, två och en halv är de väl typ. Men um, vi hade ju preppat all mat och allting vi skulle ha innan. Men det är alltså, så ett så här, dygn, nästan. Ja det, ja, det tog 20 eller 21 timmar. Men jag har. dör. alltså Men alltså, jag hade ju inte... Och, och så hade vi gjort liksom så här, allt förberett så att vi bara skulle kunna liksom springa och hämta och sen fortsätta. <laughs> uh, och det var, alltså, okej okay, jag ska vara ärlig, det var svårt att njuta där i mitten någon gång när man var så här, man Correct. var så trött så att det gick liksom inte. Och, för att då när vi var i mitten, det var liksom under natten tror jag. Och då är det ju svårare att hålla sig vaken än på dagen. Uh, men så kunde det vara så att man satt och bara, jag klarar inte nu, jag måste sova, jag somnar nu. Uh. Och sen helt plötsligt så bara blir man nu pigg som helst och så klarar man ett tag till men eh, det var i alla fall en grej jag ville krossa av på min bucket list innan jag dör så. <laughs> jag hade nog inte klarat att se två filmer, alltså bio är ju <laughs> det värsta för mig, alltså nej men jag klarar, jag har ju alldeles för dampig för att sitta stilla och bara titta, jag måste hålla på med någonting samtidigt Mm -hmm. jag, måste, jag måste ha telefonen alltså Om jag tittar på film själv, alltså Jag kan titta på Desperate Housewives som är det bästa jag vet Men jag måste ändå sitta och spela någonting på mobilen samtidigt Jag kan inte sitta still Och koncentrera mig på en sak Det är, det är mm. inte min grej vet, riktigt Barn som inte blir vysjade och vaggade <laughs> De kan ju ofta bli där <laughs> Groteska i sitt upptryck <laughs> Nej men det, ja, det är inte, jag. inte, inte. Ja nej, Jag vet inte, det kanske inte är, Jag vet inte om det är negativt Att det är så men annars känner jag väl att Kanske skulle öva på det. Ja, ja, men jag tror att, det, jag, tror att jag, jag måste. Alltså, det är inte så. Jag, jag skulle ju i princip kunna ligga i soffan en hel dag utan att göra någonting. Mm. Men då måste jag ju ändå samtidigt göra någonting. För då jag menar, att titta på film, mm. då, gör, då, då sitter du stilla och tittar. Jag, jag, jag funderar på om det är någon att jag behöver någon fysisk. Du vill liksom ta del i aktiviteten Du vill att det ska vara jag, jag, jag tror det, för jag kan ju lätt, om vi säger så här Jag kan ju spela Mario Kart i några ja, skulle, timmar Ja, jag skulle precis säga det, du kan ju spela tv-spel ja, det, det är nog inga problem, men jag tror att det är att jag behöver Alltså, det, det är faktiskt lite samma med konserter Till exempel Och, och då ska vi ju va? ja Då gör man ju ändå något det beror på, men alltså, jag tänker ju en, en konsert där man, där man står typ. Aha, Då jo. sjunger man och man och Om man är lite full och, och sjunger med och dansar. Jo, men det är sant. Då går det jättebra. Men typ mm. sittplats, alltså, åh herregud. Nej. Ja, nej, det ju, kan ju vara lite... Det. Men hur är det om du kollar på film med någon? Är du en sån som sitter och pratar Hela och kommenterar? Ja. För det gör jag också uh, faktiskt. Och det är också så här, det är ju väldigt intressant för det är många gånger man kommer på sig själv när man tittar typ på någon serie eller någon film eller vad som helst som är, som ska, är tänkt att vara roligt. Mm. Alltså det som man, när man kollar själv, då skrattar man ju sällan rakt ut. Jag högt. vet det! Och det är så tråkigt när man att man kollar inte gör det. Med, jag vet, och det jag ju ibland händer det men det är ju mycket mer alltså man skrattar ju mycket mer när man är med någon. Ja. Och då är det så här, varför är det så? Jag skrattar man då, då är det inte på riktigt eller det, gör man sig till eller varför jag vet, det, det är faktiskt en, en jättebra poäng för att typ när vi tittar på Mia och Klara tillsammans, mm, alltså jag ja. skrattar åt Pre nu är men ju det, skrattar man nog ju... typ varje replik Ja för att nu är det din och min humor ja. Alltså och man vet att, är, att vet. Ja. När vi tittar på den tillsammans Alltså jag skrattar hela tiden Men det är nog också för att jag vet att du har samma humor Kanske Ja och för att man vet hur mycket den andra Alltså att man uppskattar det lika mycket typ. mm, att man Ja, vet att... ja men så, så, så ja, kan du absolut vara väldigt, Jag skulle ja. kunna titta på hela säsongen själv Och inte skratta en enda gång högt Ja ja. Man även om man tycker liksom. det är kul Jag vet, jag vet ja. inte det var däremot något jag kollade på häromdagen som jag... Nu var det som förut när jag bara... Det var något jag kollade på som jag grät åt, Men nu var det även något som jag skattade åt högt. Som jag bara... Jo, men vissa komiker kan jag skratta åt högt. Det, Petra Mede skrattar ibland åt högt för att hon drar såna här riktigt ja. riviga skämt. Typ ja. som den... Det var ju så kul om ja, vad. Jag är ordförande i den här handikappades, handikappades riksförbundet, jag och en kvinna som heter Siv. Hon är alltså helt blind, säger hon i alla fall. Den, ja, den är ju så bra. Hon är väldigt, väldigt cool. Som att du skulle liksom fejka att man är blind för att du typ ja. bidra eller någonting. Det är fruktansvärt kul. Att man liksom inte skulle tro på henne då. För att hon är blind. Det är kul. Jag har en, ta en, ta en tanke här. En tanke. Jag har en tanke. Mm. Jag har en tanke. Det är paus nu eller vad? Nej, jag har en tanke Nej. som är på okay, den här. Ja, säg det då. Ja, Jag har en tanke. <laughs> Klipp där! Kan du klippa där? Jag har en tanke! Alltså barn är inte nyckeln till lycka. Folk som inte skaffar barn är um, alltså enligt statistiken lyckligare än folk som skaffar barn. Jo, men det beror ju på helt på vad man vill ha ut av livet och vad lycka är för en själv liksom det är ju det händer att överlag generellt ja okej, okay, okay, ja. men det är ju samma sak som att ja, liksom att, ens att typ gifta sig liksom. det är inte Fy det är... fan var meningslöst nej men att, att det skulle vara det som gör en lycklig liksom, det, det tror jag inte heller på att det nej nej absolut inte det är klart att det gör det för vissa men... man kan, alltså jag, jag, det där tycker jag jag vågar nästan säga att jag är emot giftemål jävla löjligt är det hälften över hälften av alla som gifter sig skiljer sig det betyder ja. att när du står i kyrkan och säger ja inför Gud då är det större risk att du kommer skilja dig med den här människan än att ni kommer vara ihop. Är det verkligen högre? Ja, det har det det, det, det just det är... passerat i Sverige har det just passerat uh -huh. över 50%. Jag trodde det var så här. för först, folk sa alltid så här hälften av alla som gifter sig skiljer sig. Mm. Men det är väl hälften av alla är giftermål. Alltså om man tänker så här en person som har gift och skilt sig tre gånger, just det. Mm. Oh, fattar ja, du? Ja, det är ja, inte ja, så och... att alla individuella giftemål skiljer sig. Du menar att de som skiljer fattar sig tre gånger, de drar upp statistiken? Ja, det Gud, nu, nu står jag. det helt still. Nu kan inte jag räkna riktigt. Här, Nej, men jag blir jag inte det samma sak då. Jag på det. Ja, men hälften av på. alla giftermål då? Ja, precis. Ja, men då stämmer, det ju, då stämmer det ju. Om hälften av alla giftermål skiter sig- då är det ju 50% ja, risk. Det blir, ja. Ja. Ja, okay, ja, det blir det. Det känns bara och Framförallt att folk är, är kvar i det här gamla att du ska lova inför Gud- du skiter väl i mm. Gud. Det är inte så att sen när du, om man funderar på skilsmässa nej jag kan inte göra så här för Gud. För det är ju, inte, nej, det är ju, det är ju ingen som är kristen längre. Nej det är också sånt. att alltså, som jag någon gång kommer gifta sig jag kommer inte jag göra det i kyrkan. För att det, det känns ju bara... det känns När man sitter där och man vet att alla bara tänker så att Eller ja, det vet man inte att alla tänker. Men jag tror ändå att majoriteten bara... Det är inget av det som prästen säger som man bara, ja, ja. Det, nej, nej, Och det är inget, alltså absolut inte så här, jag, nu är det inte att jag hittar på kristendom. Men jag tycker det är konstigt att folk som inte är liksom, ja men, troende typ, mm. som gifter sig kyrkan egentligen. Jag tycker också att det är väldigt konstigt. Och så säger folk, men det är tradition. Ja, det, nej, det blir ingen, det blir ingen kyrka för mig. Nej, inte för mig. Jag ska ha ett Charlotte pirelli på ett slott i Frankrike. Åh, oh, mm. vad får jag att vara i det? Det jag tänkte att du skulle kunna svara på det här Det var antingen ja. att du säger så, här, Men asså, alltså, ge dig, hur fan ska du ha råd med det? Eller att Åh, får jag vara jag En god fel Den. som kommer flyga ner från taket Ja Det skulle myfiken, vara myfiken något va? Om du det. kunde flyga att ner jag, genom taket. Jag tar ett sånt här certifikat så jag får viga Och sen ja. så är jag Fet, Du ser ju mer ut som taket. en satanist med ditt långa hår Så det skulle kunna passa Okej, okay, jag kan vara satan om du vill <laughs> Och blir uppskjuten ur golvet där. Ja ah, fy fan Vad kunde man göra ett melloframträdande av hela allt Det här får vi börja planera nu. Mm. Sitta, jag får så här uh. eh, Jo, jag tänkte på förra veckan Så gav vi en cliffhanger Säger man så? Ja yeah. yeah. <laughs> Jag skulle prata om tre saker Inom kollektivtrafiken som ska vara belagt med böter Okej okay. Vi har ju, snackar ju nu inte bara att Kontrollanterna gör inte nog med jobb Ska jag säga För de ska ha fler arbetsuppgifter här mm. Jaha, Det kan här bli mer än bara. tre Kanske du ska, vänta, jag kanske ska fråga dig först. Har du något du tänker, vad är det första du tänker på? Nu tänker på en sak. På folks jo, beteende inom kollektivtrafiken. På vad folk skulle behöva ändra på. Jag tänker direkt på det här vi kom in på förra veckan. och att släppa ut en prutt på offentlig plats. <skratt> det, det vill jag ju helst inte att de gör på bussen. Det... Nej. <skratt> Prutten får du ta hemma. <skratt> Prutten, där skiter vi. <skratt> är det någonting Nej, som du tycker skulle vara belagt med böter? Nej, för nej. det kan man ju aldrig, man kan aldrig spåra ursprungsanuset. <laughs> du Så, är fisrasist. Den här fisen ska tillbaka dit den kommer mm. ifrån. <laughs> <laughs> nej, okej. Okay. Mm. Allvar. Ja. Jag tänker först på folk som tar upp alldeles för mycket plats. är ja, Dels... manspreader alltså. Ja, det, men det, det... Såg det var ju en som tog upp pressäten ja. senast jag alltså det var det. jag satt och tittade på honom och bara det här är det du har ju gått ner i split sittande så här. Ja. Det var det sjukaste jag sett. Och ja men och vissa tänker man ju att de verkligen överdriver för att jag vet inte man tänker Jag tror att folk tycker känner sig lite mer manliga kanske när de... Ja, det tror jag också och sen tror jag också att det är ett undermedvetet beteende att uh, men också när folk sätter upp Ja, men inte vänta, det mina grejer mina kommer snart. Men, men jag, det, det var, jag tänkte faktiskt inte på det med, med manspedding. För att det, det är jättekonstigt att folk gör det. För att okej, okay, om jag får sitta precis som jag vill, bekvämt. Det är klart att man mm. lutar ut benen lite grann då. Liksom, jo, lite för grann. man drar inte ut dem så att de står i 180-graders vinkel. Nej, för att det blir ju bara obekvämt för en själv. Ja, ja, ja. Det blir ju en ansträngning, det blir ett träningspass Och eh. det här med att alltså, man skulle nu ha ursäkta att det inte går att sitta som alla andra gör... Eh. Fast jo, eller jo? Då har du en väldigt, väldigt stor pung som du kanske borde gå till läkaren och undersöka i så fall kan jag ju tänka. Då är du elefantmannen. <laughs> så... <laughs> nej. Um, ja. ja, men precis, det är, ju inte, alltså, det är inte svårt att sitta med ben, vad fan killar kan ju sitta med benen i kors lika mycket lika bra som tjejer kan. Det gäller bara att ha lite koll på sina vitala ja, <laughs> organ så att det, det ligger man. rätt. Annars är det inga problem. Jag sitter ju alltid med benen i kors. Ja. Det ska man förresten inte det göra är... för det är tydligen inte bra för um, nej just det. Kisseriet, både för killar mm. och tjejer Men i alla fall, här kommer mina okay. tre punkter då. Det här då är får, man en... sitta, får man sitta med benet uppslängt på det andra benet? Sådär, jag så... tänker att det är bättre. Okay, jag ja. tror inte jag har inte hört någonting om det, men när du sitter med dem i, i kors, det är väl ganska logiskt. Då liksom kniper du igen hela. Ja, det gör jag nu så nu får jag flytta. På jag nu. sitter i skräddare, det är ganska skönt. Um... Det kan jag inte göra. Kan du inte? Eller så alltså, jag kan, men det gör simla ont. Du får långa ben. Ja, är lång. Men det är att mm, mm, Ja, lilla gubbin. Ja, Okej, okay. kör nu då. Ja. Nummer ett, vad hade du? Ja, nummer ett. Vi börjar tredje för nerifrån och, upp. Mm. och Det här är faktiskt en grej som jag såg ett klipp på, på Youtube med en brittisk komiker som pratar om Sverige och svenskar på tunnelbanan. Mm. Att och det här stämmer faktiskt. Nu har jag bara England att jämföra med. Även om New York också att folk väntar inte på att folk har stigit av innan de stiger på. Nej. I Sverige folk bygger upp en jävla mur så att det typ inte går att komma av. Det är ett sjukt beteende. Jag vet Jag vill ju skrika när jag går av spårvagnen Man kommer inte, man bara, förlåt Är det okej okay för dig om jag stiger av Den här vagnen, eller ska jag åka vidare <snar> ja, Eller hur, för framförallt vill du komma på Eller vill du att jag ska göra samma sak för dig Och ja, blockera så att du och det, på. Men det har man ju sett ibland, folk som tappade Och liksom bara, ja. du vet jag älskar den. Ja. <laughs> ja, men vad är, vad är problemet? Det är väl jätte, Nej, det, det, är är väl, jätte det är hur logiskt som helst att man släpper av folk innan man går på. Mm. Det är ju som om man, det... tar, om man ska gå in i en taxi där det sitter en person som ska gå av och man ska gå in. Ska man gå mm. in innan den personen går ut och sen den personen ska klättra över den? Det är ju samma Nej, sak. Men det är ju bara både här och i London så är det ju, då säger de ju, då säger de ju det att låt, eller? Nah, Sen i Rom är det gör de inte här, men, okay. men folk fattar men det ändå. Ju. <laughs> Så att folk är gör... det inte markerat på marken och att man ska. Nej. Jag vet inte, men folk gör okay. verkligen Folk eh, skingrar sig för mm. folk som ska av Så det är nummer tre Det var en ganska mild, för här kommer lite värre mm. Men nu mm. kommer jag om ett sidospår igen ja. Men jag var tvungen för att jag kommer att tänka på en annan som är liknande mm. Och det är ju på flygplatser Vid de här banden där väskorna kommer När folk står och väntar mm. Att alla ska gå och ställa sig så långt fram de kan Så att de står och nuddar bandet mm. i princip mm. Vilket gör att man ser ju ingenting Man ser inte om ens väska kommer och om alla hade stått två meter ifrån bandet Då hade mm. alla kunnat se Och man hade kunnat i tur och ordning gå fram När man ser mm. att sin väska kommer Men Precis. nej, utan alla är så jävla Och det är, samma, det är ju som det vi pratar om Att de ställer sig upp på planen mm. Det är, innan, är samma personer innan, Ja, och man har ju, alltså de är ju dumma i huvudet Ja, det är de Man daskar ju till folk med sin gigantiska väska När man väl ska få av den för att det är så ja. blockerat Med nöje ja. Skyll dig själv Ja. Nu kommer eh, punkt nummer två det här är folk som eh, tycker att ens väska förtjänar en egen plats. Ja, för det var det ja. Det var det du tänkte ta upp. Det, ja, det var det som jag skulle säga också som en mm. grej som jag tycker... Det, och det här ja. gäller ju inte om bussen är halvtom. För att Precis. då finns det ju platser. Men det här gäller när det finns folk som står upp. Och folk tycker ja. att nu är min väska lite trött. Så nu behöver den en egen plats att sitta och vila ja. på. Jaja. Ska den ha säkerhetsbälte också? Och det är ju ännu värre då När de sitter på den yttersta platsen Och har väskan på innersta att Alltså de, ändå de sitter... människorna Och herregud det, det, ja, det är frågan om det här inte blir topp ett För de människorna Har du tänkt på det när man tittar på dem Att de ser lite större ut? <laughs> Stör... Nej men, de men man att de människorna har Någon psykisk problem Va? Nej det har jag aldrig Skämtar tänkt på du? Men... Jo det tänker jag alltid på För de människorna är, de, har, de saknar empati De är psykopater De fattar inte hur man ska bete sig För då sätter man sig inte på den yttersta platsen Och sätter sin väska längst in När det finns folk, finns folk som står på bussen Eller tunnelbanan Nej jag vet inte, alltså, det är, det är man är dum i huvudet då Jo men att de lever så i sin egen värld Att de inte tänker på det För det tror jag inte Då har um... man en empatistörning men då hade man ändå kunnat... Frågan är, man, man säger ju sällan till någon och ber dem flytta. Eller nej, de men det? Jag, nej, det gör man. Alltså, nej, för då undrar man, hur reagerar jo, de flesta? Jo, det gör, som gör man ju visst det. Okej. Gör du inte det om du, Nej, är men för det var du ska långt? Att om de då sitter med väskan på yttersta platsen, ja. då är det ju lättare. För då kan man ju så här, du vet, långsamt jag sätta vet, sig. Jag vet, man sätter sig nästan vet, på väskan. Man sätter på väskan, du så att de snabbt hinner undan. Men du vet, det, det är det ändå det man markerar. Ja, ja där, nu, nu sätter jag mig här. Men det är för att de människorna inte har lika allvarliga en Så att när man står framför dem så fattar de att man vill sitta där. Men de som mm. sätter väskan där inne, de fattar. Jag är ett exempel på en sån person som vi gick mm. i samma skola med. Hon, hon <tid> nu är Psykologen inne här. Jag vet ja. att hon eh, måste ha någon form av, alltså Asperger eller någonting. För hon, hon var väldigt konstig i sociala sammanhang. Hon, hon kunde jo, säga... Men då är det. Men då förstår man ju om någon skulle, alltså, ja, om någon skulle sig, agera det på det sättet. Det, jag tror inte att, jag tror verkligen inte att de som inte flyttar sin väska har någon störning. Jag tror bara det att de är så själviska och eh, ignoranta att de bara. Nej, ja, men okej. Okay. Vi ska över dem då. Ja, mm, det kan vi göra. Mm. Nu kommer punkt ett. Jo, det är folk, för det här är ju alltså de problemen vi har pratat om nu. Det är ju, det är ju Ilans problem egentligen. Mm, Men folk som inte hjälper, framförallt äldre, som har en rollator eller inte en rollator av på spårvagnen. Mm. Hur kan det är man väl in... en klassisk sån grej att man tänker att det är någon annan Jag typ. skulle aldrig tänka så Jag kan sitta längst bak i spårvagnen och i mitten så ser jag en, en damerolator och jag märker att, okej, okay, ingen, ingen reser ju på sig nu. Det, det, då är det ju de som sitter närmast som ska resa på sig och hjälpa den här kvinnan med rullatorn. Så det är väldigt jo. många gånger som jag reser mig upp längst bak och går fram och hjälper henne med rullatorn. Det, mm, det är ja, helt... det var, måste jag säga. Var, det hade nog inte jag gjort. Men alltså, inte så, hade så här, för att jag hade, så, inte att hade, att jag hade suttit för... där och bara nej, jag tänker inte hjälpa den skrabban. Uh, utan mer att, jag, jag vet inte. Nej, men hade alltså, alltså det är inte det. Om du sitter koll. längst bak och hon är i mitten så är det ju inte... Då är det ju inte din, din plikt egentligen Utan då är det de som sitter på de två närmaste raderna Naturligtvis Men ja. alltså, i, ibland har jag ju sett liksom, Tanter med rullatorer Som de själva försöker få av Vagnen mm. Alltså jag ser att de Jag ser att de börjar ta ett trappsteg Och håller rullatorn som står ett trappsteg uppe Och ingen gör fortfarande någonting Nej um, Då hade du väl ändå upp och hjälpt henne där är det alltid så branta trappsteg. Bussarna mm. har ju... Då vet man ju att om det står... Nigning. <laughs> Eller vad det står? Den här <laughs> ja, Då är det lite... <laughs> då, då kan de ju bara... Och eftersom alla trottarer är så höga nu numera. Mm, mm. Ja, precis. Nej, men, men så ja. det där tycker jag... Okej, det nummer nu ett Ja, okej. Okay, ja, det är, ja, är här att, att du tänker på de, de äldre. Jo, men alltså för att det är faktiskt ganska allvarligt att folk är så... Alltså jag vet inte vad man ska kalla om man ska kalla dem för lata som inte kan resa sig upp eller bara men kan inte det vara lite kan det inte det vara lite lite på... beteende att man jo. inte Alltså här i London, det kommer ju fram folk till mig ibland Och bara, är okej? Okay? Bara för att jag ser super ut hela tiden Och då tänker de att jag är ledsen Då kan du komma fram till folk med Ma? och fråga ja, alltså så. Ma, kom, Ser du så sur ut? men Jag ser alltid jättesur ut Jag trodde jag hade resting bitch face Du har det... verkligen det Nej, men Jag, ja, att... jag kommer råd den gången när du såg mig Nej, då sov jag, just det <laughs> Jag tänkte den gången på Linnéplatsen när du, såg, när du stod på busstadplatsen Och såg mig genom rutan och jag satt, Då hade jag för mig att jag såg jättesur ut Men jag satt och sova Ja, just det. Tog, så tog du en bild och skickade mig. Ja, gödaren. just det. Wow. Men jag såg inte att du så. Var det inte så? Jag, kan, jag vet inte. Att jag bara Men jag sur vet att, att jag brukar pumpa. se väldigt sur ut när jag sitter på bussen. För ibland när man ser sig själv vid fönstret så bara, oj. Den, den <laughs> jag hade jag inte att möta. jag verkligen. Jag är jättehungrig. Jag kommer på något mer på den här skrik. listan. Eh, jo, här, de har kommit på en väldigt bra grej här i London. Och det är att, de har, att man har en liten pin en lite sån här nål med bild på. Som man sätter uh -huh. på sig. Eh, som då är, det är liksom kollektivtrafiken här som har gjort dem. Och så är det en tunnelbanesymbol. Och så står det, unpregnant. pregnant. Eller oh, någonting. Mm. Det är ju skitsmart. <laughs> jag, jag, jag är jag gravid, jag... lämna plats. Det, det står verkligen Ja, men Finns sånt. det även då för äldre? Och Ingen, typ... jag, jag vet inte, jag har bara sett. Så... om det hade funnits det så hade det varit skitsmart. För jag, det är ju alltid också en grej att man aldrig riktigt vet om man ska be frågan om man ställer man alltid kan fråga men vissa blir ju vad heter det förlämpade av om man frågar. Och det, det, det, det tycker jag bara är det har de inte rätt att bli faktiskt. Alltså det, nej, det, det är bara inte. omtanke, Det finns ingenting kränkande i att jag frågar en äldre människa om de vill sitta visst om kvinnan är 50 år ja men om man ser att kvinnan är långt över pensionärsålder då finns det ingenting. Ja ja, nej men man ser det men Så. det finns ju vissa som ser eller utan vara med men mm, eh, ja. Det! Uh, det är ju Mello ikväll Mello ikväll, yes Jag tycker inte det känns lika kul cool. Eller jag tycker inte det känns så kul cool alls Du är inte taggad med nu Nej, alltså nu är ju Charlotte med Ja. Så det, borde, och det är jag ju taggad över Men det är jag inte för jag vet att hon kommer att åka ut Eller det är, Hon har alla odds emot sig Alltså jag, ja. jag, tycker att det har, jag tycker verkligen att det har tappat Man tittar på de artisterna som är med Som är med i, i kväll då Då har mm. vi Ariana Ja, det är väl åttonde placeraren som ingen vet vem det. Är. Nano, mm. det är någon sån här mm. tung. Sjunde placeringen som ingen vet vem det. är Nej, han är jättetippad. Vilket jag bara. Vad? Han Aha. är jättetippad. Inte ens känd, men ändå jättetippad. Det är någon. Det, det är tungt jag. Okay. Alltså jag vet inte Aha. om det är hiphop eller om det är... Jo, det är, ju inte, det är inte bara det är inte självklart bara för att man är en ruttig Att Nej. man går vidare för så har men... det ju varit det senaste att ingen har att alla åkte ut typ. Ja, verkligen, men förr var det ju verkligen så här man kunde ju man visste ju vilka som skulle gå vidare. Jaja. Alltså var det kända namn med som hade varit med tidigare då visste man att de skulle gå vidare. Mm. Alltså det fanns typ inga undantag. Men, jag vet inte men Det varför... tycker jag egentligen. Jag tycker det är bra för jag håller med dig om det här hela det här, att man inte är särskilt taggad eller, mm. jag är verkligen väldigt neutral. Det är, så här, jag är inte, det är inte så att jag bara jag kommer ju ändå titta. Ja. Eh, men det är inte så att jag hoppar och glädje för att det kommer börja snart. Nej um. och så var det ju lite förr, för för förr älskade alla mello eller det, kanske, det ja. kanske inte nej det kanske inte folk gjorde men det var om vi säger så här det var mer en folkfest då. Jag minns ju att det var så här jag och mina föräldrar eller mina föräldrar liksom det bjöds över vänner liksom om man tittade tillsammans på det. Jag minns inte. 2003 när typ i, i, hela mm -hmm. släkten och typ massa vänner samlades ja. och tittade tillsammans och liksom bett alla satsade tidig ja. kronor på vem som skulle vinna och folk stod ja, och, vi och dansade. Det träffar liksom familjekompisar vid något tillfälle under alla. Ja, jo jo, men då var det så här och, och mamma och pappa liksom, man var hos några kompisar till dem och tittade och mm. alla tyckte att det var roligt och folk satt vid middagsbordet. Ja, vad tror ni? Tror ni hur går det för Perelle? Ikväll går hon vidare. Det var ju mm. kul då. Och när, nu är det så här om jag frågar mamma och kollar upp Mello. Nej vi kollar på, då kollar de typ på Ingvar Oldsberg program på fyran istället, alltså det är den mm. nivån och så var det inte riktigt förr. Nej, ja men jag tycker ändå att det känns mer som att nu för tiden så blir alla låtar som, eller inte alla, men många av de låtarna som är i final blir ju om man säger riktiga radiolåtar eller det, så här, det har du rätt, har du de, rätt de, de, En bredare publik lyssnar på låtarna nu kontra då, om man säger på den tiden. Det är sant för att då var det mer en slags Tävling, eller ja så pop, precis nu är, så här, nu, är, nu, lyssnar, nu är det mer så liksom hits precis, men, kan, kan man kanske säga då att folk tittar inte längre men folk lyssnar ja så typ ja jag skulle kunna... vara tvärtom att folk tittar men inte lyssnar ja men ja, jag, det har du helt rätt i. men det är det jag tycker är tråkigt för det blir inget inte samma engagemang och jag är inte heller engagerad det finns ju en anledning till det men, men ja jag vet inte var, vem, vem är det som leder Klara Henry, Hasse Andersson och David mm. Lindgren. Uh, va? Ja, precis vad jag Det får att säga. Nej, men alltså grejen är att de som, Förlåt, enskilde, som enskilda personer alltså Klara ja, men... ja, Henry hon är ju rolig, David Lindgren, han är jätteduktig, Hans Andersson gillar jag jättemycket han är så här mysig och den här låten är ju så bra. Ja. men, men, men, men vad har de tre gemensamt? Har de någonting gemensamt förutom att de är kända? Nej. Ingenting. Det är också en sån grej. För, alltså, minst du när så här Lena P.H. Charlotte var programledare? Det var liksom eh, ja. Lil Babs och Carola var någon. Mark Levengård och Jonas Gardell. Det var ju roligt. Hade ja, de, det var nu var. är det som att nu, nu tar de de som tackar ja. Ja, vad konstigt. Det var, eller jag, jag har väldigt svårt att se vem som skulle tycka att det är, nu, nu kanske de är skitbra och så nästa vecka kommer vi sitta och bara, ja, det var skulle vi inte talat illa om dem. <laughs> eh, och om de nu förmodligen ordan lyssnar så inget ont om. Nej, nej, nej, vi älskar <laughs> ingen det. Tack personligt, tack. Men jag bara ser så här: Nej, det kommer ju aldrig vara, bli något. Nej, nej ah, ja. det, det, det är jättekonstigt, jag tycker det är lite tråkigt. Men i vilket fall som helst. Men det kanske är bra att vi har låga förväntningar då. Så ja. kanske det och, kan och, bli kul och nu, ändå. nu kommer vi på en grej också så här: De som är med om man tittar på hela startfältet. Då har vi liksom Ace Wilder, vi har han som mm. Jon Henrik som jojkar, vi har. Mm. Eh, men i vilket fall. Det är också sån grej, Man var inte med förra året. Jo, de var med för alla var med förra året och året innan dess. Det är ju en klassiker i Mellosammanhang att en nykomling som lyckas är alltid och kommer typ trea är alltid med året efter och kommer sju för att vinna. Ja, men de vinner aldrig för de kommer sjua istället. Det är så här: för det först kan det ge er. Det känns som att Mello har nu mera blivit ett fönster. Alltså ett mm. reklamfönster istället för att det ska vara något roligt. Mm. Och folk... Det, det, det, det, det, det är samma hela tiden. Nej, jag tycker... Nej. Men ska vi, ska vi skriva oss ett bidrag till nästa år, kanske? Det gör vi. Idéerna mm. <laughs> sprutar <Men> det... ut. <laughs> nej, men vi får se helt enkelt hur det blir. ja, ja det, det blev ett avsnitt ändå den här veckan också. Det blev det? Ja, du låter förvånad Jag är alltid förvånad när vi lyckas Få till någonting med den här ja. tekniken Men det, nu är det mycket bättre Alltså i början var det så mycket strul Och skit så att man Man blev ju Man ville ju lägga ner, nej ja. inte lägga ner men du vet, man, ja, men man bara, Jag orkar inte nu, vi gör det imorgon istället. Jag vet du var så jävla arg hela tiden Jag ville ju byta ut dig ett tag Du ville byta ja. ut mig för att jag var så dum. För att du förstörde du var... för mig <laughs> Och du var så jävla Hetsk så jag ville byta ut ja. dig Ja, mm. men nu har vi, nu har vi, nu alltså har vi det, hade, det vore så sjukt kul om jag startade en podd med Lisa. Och så kommer den ut att du liksom, jag har inte sagt något till dig. Utan ja. du ser helt plötsligt Jag ser den har... på topplistan på iTunes. Ja! <laughs> Fy fan. Alltså det vore livet. Det är ju, man ja. blir ju sugen alltså. Men, Nej, okay. men på talan om topplistan så... Det, nu vill vi ju gärna se podden där snart. Mm. jag vet inte Jag, jag har del. ingen aning om hur man kan se om folk prenumererar. Prenumerera. Jag hoppas att någon gör det. Mm. Nu går ni in och, och annars... prenumererar Och nu röstar ni på Charlotte ikväll Mello <laughs> ja, Men framförallt lyssnar ni på podden Ja, och Charlotte ja. oh. ja. Säg vi så Det gör vi Hej Ha Ha det